Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Bé, bueno, tornem... no, torno a estar aquí perquè, bueno, la, durant la pausa es veu que ha sortit d'aquí, com sempre fan a fora i s'ha trobat la porta tancada. <ríe> ara, ara, ara pujarem, mentre continu continuo parlant de, del que havíem deixat abans de, de posar la música, d'acabar la primera part, era de, del calendari d'actuacions de, eh, modificat o actualitzat eh, que es va repartir el, el passat divendres a a l'assaig i que, eh, que reflex, reflexa la, la propera actuació que farem, que serà el dia 6 d'abril, de setmana no, el, el diumenge de la setmana que ve, el 6 d'abril, on anirem a actuar a Badia amb els saballuts i els castellers de castellà. Sí. Um, sembla que és la festa de... Inde, dia de la, de la independència d'Abadia. De, de Badia, sí. No sé si es va independentitzar Badia de Sabadell o Sabadell de Badia o, Jompas, o no sé Terrassa. Si, o... No sé si era de Barberà. Barberà. O de Barberà, potser. No sé. Mm. I si sí, anem, anem a actuar allà ja amb, amb el castellà, que és la colla també que tenim per, per Diada. Mm -hmm. i, I amb Saballut. Mm. Però està bé l'actuació. A veure què porta Saballut Sí, perquè ja ho comentarem després, però bueno, ahir va fer... Dos castells de buit en la mateixa actuació. O sigui Comença bastant bé. Sí, sí, estan en la, en la seva diada d'inici de temporada ja, ja fent dos castells de buit, de nhi do el, el nivell de, del saballus, que és el que comentàvem eh, la setmana passada amb, amb l'Àngels, que hi ha moltes colles que aprofiten aquest principi de temporada per mirar de fer els màxims furs possibles per classificar-se pel, pel concurs de, de Tarragona. Hm. No, però a veure, si, si, suposo que si tenen suficient pinya i porten... A veure, ja està al costat de Sabadell, suposo que ho molta gent. Mm -hmm. I si nosaltres també donem un cop de mà, doncs pues, m'agradaria veure Castells de Vuit, eh? Ja, segona actuació, un Castell de Vuit estaria molt bé. Bé, doncs, eh, ja, ja, ja torna a estar aquí tothom. Sí. Què passa, que s'ha tancat la porta o...? <ríe> no. No, va dir que hem tingut avall. Eh? Problema logístic. Sí, logístic, sí. <ríe> Bé, doncs, eh, no sé si comentar alguna cosa més de coses de casa. No, al principi, um, si està tot dit, no? Ja ho tenim tot. Sí, l'únic... Um, ja aprofito i... Re... Sí. No, de moment no tenim res ni pel ja Facebook. No hi ha missatge ni... Missatge. Està tothom de reunió amb l'Ajuntament. <ríe> no ho no, no, no comenta ningú. Uh, però bueno, um, jo vaig recordant, més que res, perquè no. ho organitzant. entre una mica la Velós i jo dels partidets d'entrenament de futbol. <ríe> ah, i això, que aquesta setmana, si no plou, demà per la nit, en principi... No, demà no, dimecres per la nit, fem, fem un partidet... No, un no es passar dijous? Sí, es, van passar, es volien passar dijous per, la, per veure quanta gent podia venir, es va parlar pel grup del, del WhatsApp, i bueno, es va veure que realment tant era dijous com divendres, perquè hi havia gent que no podia venir ahir, dimecres, hi havia gent que no podia venir de dimecres, hi havia gent que no podia venir els, els dijous, o uns altres ens donava exactament igual un dia que l'altre, i, i ara aquesta setmana, en principi, com organitzem amb, amb l'Avalos i els, el dijous no pot, vam parlar el dimensatge amb tothom i vam decidir que ho faríem dimecres. Mm -hmm. realment, la gent que no podia venir dimecres tampoc podia venir dijous. Llavors, pues, finalment, vam decidir que els faríem dimecres. Mm -hmm. És anar-ho parlant entre tots, eh? Segur uh -huh. si està interessat que parli nosaltres i, i això anem veient una setmana o una altra, a veure quin dia ho fem. Uh -huh. I, I... A veure si dilluns que bé quan vingui el panera de la reunió, volíem parlar amb l'Ajuntament també, a veure si podíem... comptes d'haver de marxar fora a agafar pista, doncs un cop al mes una cosa així, a veure si l'Ajuntament ens facilita una, una uh -huh. pista aquí a Mollet, uh -huh. que podem anar entrenant. Volem guanyar el torneig de l'any que ve? Com, bueno. Com a mínim, els dos primers partits que ens sí. clasifiquen. No, però no, no és pel fet de, de, de guanyar o no, realment. És, eh? és, és passar-ho bé uh, Sí, ens vam adonar que el, el torneig ens ho hem passar molt bé perdéssim o guanyéssim. No vam quedar hem malament, eh? dir, vam fer, fer molt bons partits. I en... ah, la gent s'ho va passar molt bé. Jo em sembla que el, el torneig de Guisona, que vaig estar l'altra vegada, l'anterior... Mm. no recordo tanta afició i tanta gent animant i estan allà i anem a veure què tal i, i em va agradar molt i, i ens ho passem molt bé, molt bé jugant vull dir, fins i tot jo que al torneig vaig jugar, estic intentant jugar aquests dies estic <laughs> intentant perquè no tinc ni idea vull dir <laughs> bueno, <està bé. laughs> jo arbitrar partit sí fa molts anys que arbitro però jugant no en tinc ni idea, però bueno jo em poso ja i mira, en mm. fet i, I ens ho passem molt bé, Vull dir, és això, és passar-t'ho bé, una cosa més que fas durant la setmana, que ens agrada veure'ns a tots, i no sé, és divertit. I si serveix per guanyar el tornet d'any que ve, doncs millor, millor ho ets molt complicat. Però bé, bueno, ens ho passarem molt bé. Molt bé, doncs fet aquest recordatori, doncs eh, tancarem l'apartat de coses de casa i farem, eh, entrarem en matèria a parlar de món casteller. Força, equilibri, valor, i seny. vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs eh, comentarem el món casteller comentant eh, les, eh, les actuacions que hi ha hagut aquest passat cap de setmana, un cap de setmana que... He les previsions meteorològiques indicaven que, que plouria, que afectaria, que podria afectar les exposicions castelleres i pràcticament només s'ha vist, vist afectada la, la viada d'inici de Granollers, que va ser dissabte a la tarda, mm. que va, va acabar celebrant-se a l'interior del, del local de la troca dels, dels xics de Granollers. Sí, jo, ja ho vaig dir Aquests dos dies, que eren dies de, que faria pluja i molt mal temps, un suspenso per a los dos dies, perquè realment no ha fet mal dia ni res, vull dir... Uh, dissabte pel matí feia inclús calor, i va haver sí. un moment que estava amb el sol i fotia una calor. Uh -huh. Dissabte per la tarda sí que va creuar pedregada i tot. Sí. I després va parar un altre cop, vull dir, no... Uh -huh. Bueno, per totes les actuacions que vam fer molt millor, uh -huh. vull dir... Doncs eh, comencem comentant precisament aquesta viada d'inici de, de temporada a Granollers, on actuaven els xics de Granollers acompanyats de xiquets de Reus i dels castellers de Caldes. Uns eh, xics que van, eh, van descarregar el 4 de 7, el 5 de 7 després d'un intent desmuntat, el 3 de 7 i van acabar amb un pilar de 5 i dos piles de 4. En aquesta mateixa actuació, xiquets de Reus, van eh, descarregar 3 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7, pira de 5 i dos pires de 4, i els castellers de Caldes, que van iniciar l'actuació la, amb un 4 de 7, eh, només van poder carregar-lo, i després van fer el 3 de 6, el 4 de 6 amb agulla i dos pires de 4. Bé, bueno, Déu-n'hi-do, no? que... <coughs> Tant castellers de, de Granolles com xiquets de Reus, ja principi de temporada, bueno, Granolles està a casa seva, però bé, bueno... Cal uh -huh. recordar que Granollers ha començat la major, major part de les seves temporades ha començat amb castell de 6 i començar la temporada allà ja amb, amb el 5 de 7 uh -huh. encara que va desmuntar un intent uh -huh. apuntar bones maneres per part de 6 de, de Granollers uh -huh. i per part de xiques d'arreu pues, també no, perquè actua fora en eh, la primera temporada això encara que després acabin tirant castell de 8 mm. o, o, de nou, o, de o de nou com l'any passat naturalment uh -huh. Bueno, xicris d'arreu, clar, porta una trajectòria de, de, uh -huh. a l'alça de, de 3 o 4 anys, no? Però bueno... Uh -huh. I xicris de Granolies l'any també va acabar molt bé, no? Uh -huh. Caldes és el que va tindre la mala sort que va caure aquest, aquest 4 de 7, perquè tenia en principi tenia en cartera també tirar tira el 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7. Volien començar com, vam acabar, com van acabar la temporada passada. Uh -huh. I, clar, suposo que el, només carregat aquest 4 de 7, doncs... Pues, els ha fet baixa una mica el llistó, no? però bueno no sé, tampoc he parlat amb ells i suposo que m'havia tornat un altre cop no? perquè els comentaris que m'han i això és de que, de que el 4-7 el volen tirar ja també un altre cop Sí, vaig estar parlant amb el, amb el cisco que era el, Relacions Públicades l'any passat que ens va venir a veure l'actuació de, de la final d'Estorp i és el, em sembla que feia segons el Pilar de 5 Uh -huh. I deien que això, que, que, que havien començat pues, molt fort, que estaven molt sorpresos perquè de cop i volta tenien molta gent a assaig quan normalment aquestes dates els hi passa com a tothom. Uh -huh. que Comences i tens quatre gats a l'assaig. I que, que tenien moltes ganes, que volien tirar això al... El... 4 de, 3 de 7 o 4 de 7 amagulla, em sembla. 4 de 7 amagulla i, i el 3 de 7. I això que estàvem treballant, que aquest any els anava millor el 4 de 7 que no pas el 3 de 7, que mm. no sé per què, el tronc com l'havien estructurat els hi anava millor, que havien descarregat ja diversos castells nets d'assaig, i mm. és una llàstima eh, que els hagi caigut però, però bueno, això vol dir que comencen a tope Fort. ja. O sigui, ja mm. comencen directament com a, com a colla de 7. I mm. Comencen ja apuntant maneres per aquesta temporada. A veure què fan, a veure si aconsegueixen acabar tirant castells amb Magulla, de set. Molt bé, doncs eh, jo crec que sí que potser ho acabaran aconseguint. A veure, la dia del Vallès Oriental que els hi toca a casa. Sí, sí. Jo sí. crec que més d'un castell de set veurem. El 15 de juny. 15 de juny, 15. sí. Mm. Doncs eh, es, presenta, es presenta bé, llavors. Es presenta bastant sí, interessant. Sí. A veure fem nosaltres, també. <laughs> bé, eh, passem a comentar actuacions de diumenge. L'actuació la més destacada jo diria que va ser la, el dia d'inici de, de temporada a Sabadell, on els saballuts van descarregar 3 de 8, 4 de 8 i 5 de 7 a la mateixa actuació amb el, amb el Pilar de 5. Un, un, un saballús que hi ha ja... molt bon inici. La veritat és que comença fortíssim, eh? O sigui, m'agrada veure aquest tipus d'actuacions, com Sabadell, no?, que, que la seva, el seu inici de temporada sigui per sobre de, de, de Minyons de Terrassa i de, de Colla gran no?, de Capgrossos de Mataró i de, i de Colla gran. no? Després o sigui, el que passa és que els falta un passeig més, no?, per consolidar els Castells de Nou, no?, però eh, si tu veus les fitxes de... de o sigui les actuacions d'ara de primera temporada, i veus la de les grans, dius, ostres, quan portin un mes, estan pel davant de totes, no? Sí, sí, bueno, si tu mires el rànquing actual, el que portem la temporada, la primera colla classificada en aquest rànquing és, és els castellers de la Vila de Gràcia. Ah, naturalment, sí, sí. Sí, sí. Però, bueno, això, com, com la Lliga de Futbol, eh, això. Sí, sí. No com comença. No. Ja no, no. a més, eh, de cara al concurs ja, ja hi ha molts punts acumulats de, de la temporada passada. O sigui, el el rànquing de, de concurs continua en capçalanes que es feia a Vilafranca. Sí, sí naturalment, el rànquing de concurs perquè començava l'any passat, començava uh -huh. pel setembre, no?, sí, passat, sí. Així. Des de l'1 de Des de, de setembre, no?, sí. Sí. sí. Perquè, clar, el concurs era mitjan o sigui, cap a l'octubre, llavors uh -huh. encara no han acabat temporada, llavors la puntuació comença abans. Uh -huh. Sí, això sempre ha passat, eh? Doncs en aquesta mateixa diada dels saballuts, els castellers de la Sagrada Família van descarregar 3 de 7, 4 de 7, 5 de 6 i pila de 5. Molt bé. Una molt bona actuació. I els margeners de Quissona van fer el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla, el 3 de 6 aixecat per sota i el pila de 5. Bueno. Suposo que van encarant de cara aquest 3 de 7 aixecat per sota que que porten ja uns anys fent, que, que és brutal. sòlid. És brutal, el tenen, el tenen molt maco. Mm. Un altre dia d'ahir diumenge va ser a Terrassa, on els minyons actuaven a la, a la, una diada, a la diada de Campalet i van descarregar la Torre de 7, el 3 de 8, el 9 de 7 i el Benú de 5. En aquesta mateixa actuació, el jugador de Barcelona va descarregar 4 de 6 amb agulla 4 de 7, 5 de 6 i dos piles de 4. Veus és una de les coses que jo comentava abans, o sigui, sí. veus l'actuació de Sabadell i veus la de Minyons de Terrassa, o la de la jove de, o la, bona, la jove de Barcelona, que ja comença bé, no?, perquè la ja, comen... jove de Barcelona ha baixat una mica, eh? Mm -hmm. Sí, ha començat fluixet. I... en diu el, el Dani que tenim una trucada. A veure, Ai. li donem pas. Hola, què tal? Hola, bona nit, avui sóc l'Avalos. ¿No <risa> decías que no tenías batería? No tenía batería, pero he encontrado un cargador de coche. Anda <risa> que no, no, no. O sea, es que estoy un poco nervioso, la primera vez que llamo a la radio y... <risa> me da como, como rejito de hablar. <risa> Digo, el otro día iba por Molleta andando y me paró una señora. Monterrat. Mucha rata. Mucha rata. Sí, para una Y va a Trumetra, que evitaría que veía al, al Juan, ¿eh? so, el cabrón... Por... Cabrón, no, el no, el no. De la... ara no, ara ho traiem, no preocupis que ho traiem. Al pijin, al eh? Va a venir molt guapo, dimarts, sap? Que bueno que no s'oblida, eh, que dijunt cada vegada estem allà amb la moto, a saco, eh, Montserrat, tu ve proveres, eh? Montserrat, t'estimo, <laughs> Montserrat, <t> <laughs> Bueno, Jo eh? esperaria que, que, que em creixés una mica més. Bueno... Pues que viene es el otro lunes. Yo, yo le iba a decir también a Lávaro que si el tallaba en bell también me lo tallaba yo. Esa broma, eso mentira. Eso mentira imposible. No, eso no va a ser. Hombre, los dos con la cresta estaríais muy guapos, ¿eh? Sí, pero bueno. Yo me hago un creste de largo, si queréis. ¿eh? Pues bueno, nada. Ustedes han muy bien programa. Muy, muy contento de volver a escuchar y nada. Seguir. Molt bé. Si D'acord, ¿vale? vinga. Vinga, vinga. vinga Adéu, bé. Bé, doncs... Eh... Segueixen amb el tema, eh? De... Sí, sí. <laughs> Serà, hi ha ja, de com tallar el cabell al Juan. <laughs> bé, bueno, fins que surti una cosa nova i decideixis. Sí. Eh? Bé, continuem eh, comentant les diades d'aquest cap de setmana. A Barcelona, a les festes de Sant Josep Oriol, els va poder veure el primer pilar de mèrit de la temporada, un pilar a 6 dels castellers de Barcelona que va resultar només carregat. En aquesta mateixa actuació, els castellers de Barcelona van descarregar el 4 de 7 amb agulla, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i un al 3 de 7. I eh, els acompanyaven en aquesta actuació els castellers de Cerdanyola, que van descarregar 4 de 7, 3 de 6 amb agulla, 3 de 6 i pilar a 4. Bastant bé, també. Mm. Pilar, si és aquesta alçada de la temporada, comença molt fort, eh? Déu-n'hi-do, Castellers de Barcelona, sí, sí. Ha uh -huh, molt fort. I Castellers de Sardanyola també em sorprèn, eh? Aquest 4 a. 7. Aquests Castellers de Sardanyola sembla que no, que no hi són, que no fan soroll, però comencen aviat, eh? Amb, els, amb el 4 a 7, això és maco, eh? Uh -huh. T'ho haurem de posar les piles nosaltres sí. també. Pues sí, sí, perquè és que és una cosa que no se sent molt soroll a Castellers de Sardanyola, però normalment la crònica no, no actuen tampoc 50.000 vegades a l'any, o sigui, no són de les colles que més actuen, i al final acaben resolent la seva temporada amb castell de set eh, i amb solvència. Eh, no? uh -huh. Està molt bé. Doncs eh, una altra diada que va tenir lloc ahir, en aquesta va, vaig estar jo present, va ser el, de la diada d'inici de temporada d'Esplugues, on eh, hi havia castellers de Sants que van descarregar 7 de set, 4 de vuit, cinc de set i dos piles de 4. Els castellers d'Esplugues, que van descarregar el 4 de 7, el 5 de 7, el 3 de 7 i el Pilar de 5, i els castellers de Poble 7, que van descarregar 3 de 7, 4 de 7, 4 de 6 amb agull i Pilar de 5. També el primer castell de, de 8 de, de la temporada dels, dels Borinots. I com a anècdota, els dos Pilar que van fer de comiat, ja tenien una, una família de xinesos, Mm -hmm. i es van fer pujar en els dos pilars. En un, el, xil, el, el marit anava de segon d'un pilar, la dona anava de terça del segon pilar i les dues, eh, les dues criatures anaven d'enxaneta en, en els dos pilars. I quan, va acabar, quan van baixar van man, els van mentejar tots quatre. No, Està bé, molè. Jo, jo el, el que trobo és el... el... O sigui, que m'agrada molt eh, que comencin tan fort i, i sobretot el, el fet de que fan un castell una mica més alt però és que la resta de castells, si no els fan més altes, els fan més amples. Mm. Vull dir, per quantitat, de, per quantitat de gent no serà. Vull dir, mm, bueno, la, la però... gent que et requereix per fer un 5 de 7, potser és que gairebé la mateixa gent que et requereix per fer un 4 de 8, o un sí. 7 de 7. Vull dir, mm. Però no tenen el rodatge encara fet, i, sí, però... i el que sí que estan mostrant de principi de temporada és que tenen... No tenen um, que tenen tronc. Que tenen tronc, tenen canalla per canviar, que tenen... Sí, oixa... sí. Això diu molt igual tant el 7 de 7 com el 9 de 7 de, per part de Minyons o, mm. o el 5 de 7 per part de Castellers de Barcelona. Mm. Mm, o el 4 de 7 de Magulla, -ma -ma veia, que és el que han fet. Mm. Mm, el que fan és començar a presentar les seves cartes, no?, de, de rodatge de canalla, de, de, de, de quartes, de cinquenes... No, no, però, cinquenes. però que està molt bé veure que la gent té tanta, tanta rodatge, eh? Vull per sí, sí, experiència tenen... pròpia nostra dedicat. Jo que... crec que vol dir que tenen volum de gent i que han està sí. acabada de perfilar per, bueno, que, que, que acaba de començar temporada i ja estan busant-se ja a les piles, no? Sí, sí. Mm -hmm. L'única que m'sorpreng una mica és la de Pobla Sec. Mm -hmm. Una mica fluixets, potser, no? Bueno, aquest... Pobla Sec tampoc l'any passat va acabar molt bé, però tampoc era una colla molt, molt puntera, eh? Mm -hmm. Sí, Pobla Sec no fa tants anys que estaven tirant castell de 6. I no, no arribaven al set, eh? No... El que passa és l'any passat van acabar molt forts. Sí, l'any passat van acabar molt forts, per això em sorprèn, eh? Uh -huh. Però, bueno, a veure que, com uh -huh. segueixen. Doncs eh, també es va celebrar ahir la festa de l'arbre a Curp, on els nyerros de la plana van descarregar el 3 de 6, van fer un intent desmuntat de 5 de 6 per continuar descarregant 4 de 6 amb agulla, 4 de 6 i dos piles de 4, i els carallots de Sant Vicenç dels Sols van descarregar el 4 de 6, la torre de 6, el 3 de 6 amb agulla, van fer un intent desmuntat de pilar de 5 i van acabar amb dos piles de 4. I els carallots ja també aquestes alçades de temporada... Amb un 2 ja de 6, eh? I amb, amb una torre. Sí, sí. Molt bé, molt bé, també. M'agrada molt aquesta actuació, també, perquè tant nyesos de la plana, que he tingut dificultats altres temporades, doncs, pues, mira, comença amb un intent desmuntat de 5 de 6, però, bueno, com a mínim comencen amb, amb volum de gent, no? Mm. I per part de Sant Vicent, aleshores, els carallots, doncs, eh, dit, no? al principi de temporada, que la primera i la segona actuació ja tinguin el 2 de 6. Mm. Sí, a més, els que fa poc que està com a com a colla, no? Estava... Sí. Quan vam actuar l'any passat ells a ells a Figueres, eren encara colla en formació... Sí, sembla i... que han entrat aquest any. I, I no van tirar el pila de cinc perquè se'ns va fer de nit, a l'actuació la, no teníem llum... Sí, sí, és un dels que han donat per colla aquest any. Però és el que comentàvem abans, ja colles que els hi costa molt, però en canvi aquesta... O sigui, en, en, que en un any estiguin fent pilars de 5 o o la torre de sis o això, vol dir que estan fent una feina brutal. I a més a més, a Sant Vicent dels Horts, val dir també, va, cal comentar que estan en una zona que és allà al Baix Llobregat, o sigui, al costat del Llobregat, que hi ha diverses colles, hi ha, hi ha moltes colles al, al Llobregat i, i no és fàcil no? consolidar una colla en aquesta zona on oh, han, han desaparegut i han tornat a aparèixer. Sí, eh? sí, d'aquest boom castellet hi unes quantes d'aquella zona. Sí, sí, és mm. complicat, eh? Sí que hi ha molta, molta població en aquella zona d'allà, però bueno, però és una població més com Mollet, eh? que no de, de, de, de traïció castellera no és que sigui gaire. Eh? Mm. Bueno, està molt bé que, que tenin tan forts algunes mm. colles noves. Eh, comentem també l'actuació Manacor, dia del 18è aniversari dels Salots, on els Salots van descarregar el 3 de 7, 4 de 7, 5 de 6 i dos piles de 4. I els seus veïns, els castellers de Mallorca, 4 de 6, 3 de 6 amb agulla, 3 de 7 i dos piles de 4. Aquesta és la, aquesta. Primera, la primera actuació de moltes de que es moltes. troben. Jo crec que aquesta gent, sí. que està en un puesto que no se li pot marxar la gent, mm. sí. que no se li pot marxar al lloc, o sigui, no, no se li pot marxar mm. molt lluny. D'una a l'altra. Llavors, l'evolució de la temporada és diferent, no? Mm. O sigui, encara que, bueno, normalment a principi de temporada sempre tenen rodatge, això, no? Però, mm. però aquesta gent normalment comença amb Castell de Set i acaba amb Castell de Set també, no? Mm. Tenen el problema de que no se li pot marxar però també és més difícil que se li apropi gent, eh? O sigui, que, li, que marxi gent d'una altra colla a, a, a Mallorca, vaja, a les Illes. Mm. A Gironella, els Segals d'Osona van descarregar el 3 de 7, 4 de 7 i 5 de 6 amb els castellers de Berga, que també van fer 3 de 7, 4 de 7 i 5 de 6. També una, una també... que marca, mar marcant nivell, també. Sí, sí, només actuava amb castellers de Berga, també... Mm. Um... No recordo, on. sembla que era Navas, potser, o...? Navas. Sí, Navas. Navas. Sí, sí. Bueno, Sagals són les de les colles que no han començat en 8, bueno, també és una de les que sol començar una mica baix i després durant la temporada se'n va animant, eh? Sí, a més, mm. eh, eh, Sagals és una, una colla que el mes d'abril més té la, la seva diada de Macatarram. El, el Macatarram i... és quan més fort estan ells. Mm -hmm. Sí, però bueno, però que... Porta uns anys que a principi de temporada li costa, eh? Mm. Doncs anem a recordar l'agenda, anem a repassar l'agenda de la, de la del proper cap de setmana, un cap de setmana que està una mica fluixet d'actuacions. Només n -n -n hi ha registrades a la, a la web de la coordinadora quatre actuacions. Una, el dissabte 29 de març, una actuació dels castells de Sabadell, el torneig internacional d'Hípica de Porinyà. Sí, bueno. I el diumenge tenim el... Aquestes de Sabadell també actuen... Aposto molt raros, eh? Sí. Diumenge tenim el bateig dels Bailets de l'Empordà, el Castelló d'Empúries, on eh, tindrem els eh, marrecs de sal, minyons de Terrassa, fent de padrins de, dels Bailets de l'Empordà. I, a més, l'actuació el fan a la Basílica de la plaça de Giacín Verdaguer. O sigui que el, el bateig igual és de veritat. Sí, sí. I si plou, sí, plou ja, ja El cura amb l'aigua, el castell, Pilar de quatre el cura pujarà i batejarà tothom. I a Barcelona ten, tenim la diada del Triacord, on actuaran a la plaça Virreia Mata a les 12 del migdia, els castellers de Sant Cugat, els castellers de Sants i la colla jove de Barcelona. El Triacord, que per les tres colles aquestes s'han posat d'acord amb, amb algun en punt? En actua... <coughs> No, en no, algun punt, que tenien algunes... El triacord, deu que van, van... van acordar, les tres Les tres colles que cada any actuarien juntes i cada any actuarien al territori d'alguna, a, a la plaça d'alguna d'elles. A Barcelona, eh, per això. A Barcelona, sí, aquest cap, eh, aquest cas a la plaça Virrellamat de Barcelona. I tenim l'actuació la, del Cap Grossos al motiu de la calçotada popular d'Orrius. Mira, van a fer, fer castells a fer calçots. Mm. Esperem Bé, doncs... que sigui abans de la calçotada. <laughs> sí. Doncs eh, sona la sintonia, això vol dir que ens hem d'acomiadar i, per tant, no ens queda més temps, eh, només es queda mm, emplaçar-vos pel proper dilluns, on continuarem parlant de castells aquí, al plaça de Nou. Fins llavors, adéu. adeu.